Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och idag så ska vi börja med ett brevfråga som har skickats till vår e-postadress från Sofia Lindell. Hon gillar vår podd och det tycker vi är roligt att höra. Och Sen skriver hon att min mamma är född i Karlstad och både på hennes mammas och pappas sida finns rötter bland ättlingarna till de finska svedjebunder som kom till Värmland. Under 15-1600-talet. Jag är mycket intresserad av deras historia. Hur de levde sina liv i världens skogarna framför allt intresserade av deras folktro och magiska tänkande. Och hur detta genomsyrade deras vardagsliv. Det skulle vara jätteroligt om du ville ägna ett avsnitt åt detta spännande ämne. Och det gör vi gärna och för några år sedan så kom det ut en bok som jag tror att Sofia skulle kunna hitta mycket av intresse i. Titeln är Matti Mörtbergs värmlandsfinska upptäckningar, sammanställda och kommenterade av Thorbjörn Söder. Och den här boken ingår i Kungliga Gustav Adolfs Akademins Akta-serie, som inte finns i vanliga bokhandlar och men den kan beställas via mejl från akademins distributör och distributörens namn är Eddy E D D Y. Adressen är order@eddy.se. Och Matti Murtberg, han var en finsk och svenskspråkig språklig som på 1930-talet tecknade upp Värmlandsfinska i Lekvattnets Nyskoga och Östmarks socknar. Så att ungefär hälften av texterna i boken är alltså på finska men de följs av en svensk översättning och dessutom innehåller boken en hel del uppteckningar enbart på svenska. Och väldigt många av dem belyser värmlandsfinnarnas folktro och magiska tänkande. Man skulle till exempel offra till skogens herre Tapio. Mm, och då kunde det vara så att när man var ute och jagade skogsfågel till exempel då skulle man offra någonting av den här första fågel man fått och det skulle då på tapios bord. Och det var en gran som var växt på ett sådant sätt att den var jämn och bred upp till ungefär som ett runt bord. Och det man la där det hämtade tapio. Men en del menade att tapios bord var som ett nystan som växte i björkar andra kallade vindens vindensnäve. Det fanns också träd som kallades köyreträd och det var när två trädstammar växte så nära varann att träkronorna var hopväxta och där några grenar liksom gnällde och knarkade när det blåste. Och I de träkronorna trodde man att köyre bodde och han kunde ge fågellycka om man offrade till honom. Köyri, han var anden av någon som dött i förtid och som hade sin bostad i den där gnällande träkronan Och där måste den vara tills den av Herren utmetat tiden för den i förtid döda människan hade gått ut. Det är ju väldigt dramatiskt. Mm. Ett kännetecknande drag i finsk folktro, även då Värmlandsfinsk. Det var att man talade om många olika slags lycka, inte bara jaktlycka och fiskelycka. Jaktlyckan kunde till exempel vara fågellycka, björnlycka och andra fångsdjurslycka. Och alla de här krävde sina speciella ritualer. En ritual som gällde all jakt var att jägarens hustru skulle ställa sig bredbent på dörrtröskeln och efter jägaren kröp ut mellan hennes ben. Och någonting som befrämjade fiskelyckan det var om man hade med sig en oblat eller kyrkogårdsjord. Och om det berättar en av Matti Murtbergs främsta informanter, Kajsa Henriksson i Östmark som nog själv var lite trollkunnig ja, jag tror. Och hon berättade då att kyrkogårdsjord får man inte bära i bara fickan. Man måste ha en skinn eller papperspåse. Och det var en gubbe, det var Norvigs Thomas som hade kyrkogårdsjord i ena fickan och en nublat i den andra. Han sa till Raunis gubbe att om man har en nublat i fickan och kyrkogårdsjord så får man en bättre fiskelycka. Min mor gjorde hanskar och stickade strumpor åt honom och hans familj och han visade med mor och frågade, Vet du vad det här är? sa han och visade då bladpåsen. Och mor frågade, Varför bär du det där? Man får så bra lycka i allt, svarar gubben och visar en annan på och frågar, Ja, vet du vad det här är då? Det är svarar min mor. Nej, det är annars, var gubben. Nå, då är det svavel från bastogolvet, svarar min mor. Nej, det är kyrkogårdsgjord. Jag har inte stulit den, jag har köpt den, sa Thomas. Mm. Eh, väldigt många av de som var trollkunniga var män Och eh, trollkunniga män, de kallades på finska tietäje Och eh, till deras, eh, i deras kunskap så ingick en mängd formler Och de där formlerna, de handlade ofta om eh, Järnets ursprung eller ormens ursprung eh, Vad besvärjaren visade, det var att han hade en kunskap om det onda varifrån det kom. Och då fick han också makt att så att säga, bota och fördriva det onda. Och en av de här kloka gubbarna i bland värmlandsfinnarna. Han hette Poronjojo. Och en annan hette Skallbacken Erki. Skallbäcks Erik på svenska. Och om båda de här och flera andra kroka gubbar så finns det mängder av folks bevarade. Och en av de allra vanligaste var att de här kroka gubbarna de hade förmågan att eh, stämma björn på varandra de kunde alltså läsa trollord som fick den björn som befann sig i närheten att rusa mot den andra och sen eh, med sina ramar liksom till intet göra fienden men vid ett tillfälle så var alltså två sådana här trollgubbar jämnstarka så när björnen kom där rusande mot den ena så kunde han tvinga björnen att vända sig och sen rusa tillbaks mot den första. Och där fick den här stackars björnen alltså springa fram och tillbaks mellan de här trollgubbarna tills fotsurorna var nästan utnötta de var jämstarka. Ingen blev liksom slagen av björnen. Mm, det var mycket skråk bland Värmlandsfinnarna. Precis och som... eh, just att björnen fanns i riklig mängd i Värmlandsskogarna det, är, det kunde man se för, för att eh, de var ute och jagade björn och när björnen var fälld så tog man eh, vara på kraniet och satte upp det eh, i träd i närheten av stugan. Så var det någon som kom till en sån här Björnjägare, så såg man på långt håll att det här var en, en man som hade fält många björnar från De här kranerna Usch. lyste vita i träden kring stugan. Ruggigt, vi kommer över till lite fler kraner tror jag i nästa sak här. Och det här nu handlar det ju då återigen om jägare förstås. Och den här historien den går, ut att, det går ut på att bussan skulle döda bytet man siktade på och vara skyddat mot förgöring från andra jägare. Och Jon Öster i Frygsände han berättade om det här. Att det var i Vitsand 1832. De avrättade Ola på Halla. Han tog då på hustru och dotter sin med gift. Farmi var med när han avrättades. Han sattes på stegel och djur Och det var på vintern. och det var, Då var det så många skyttar som var fram och smord bössorna med blon. Och huvudskåren tog det och gav kalmarna att dricka ur så det skulle växa och bli stora. Huvudskorn togs till karvhögda, och då var trollkärringen dit och tog flera kroppsdelar. Mm. Ja, man trodde att eh, kroppsdelar av de döda gick att använda. Och, eh, för att förstå det så måste vi tänka oss alltså att det här var ju en skriftlös kultur. Man kunde, kunde inte inhämta kunskaper i böcker. Utan de som stod för kunskapen det var alltså de som hade levt tidigare. Och var fanns de? Jo, de fanns på kyrkogården. Hämtade man då en kroppsdel från ett lik så betydde det att man kunde använda det för att få kunskap. Eh, och de här förhållandet till de döda eh, spelar en väldigt stor roll, inte bara i Värmlands finsk folktro utan överhuvudtaget i den gamla folktron. Och man trodde ju allmänt att de döda kunde komma tillbaka, antingen i synlig gestalt eller i osynlig gestalt. Och... Eh, Eh, vi talar ju om Allhelgona-festen som då de döda eh, kom tillbaka. Och eh, i Värmlandsfinnarna, de eldade bastun vid de dödas fest kring alhelgorna och satte fram ölmuggar och nyskurna björklövskvastar. Och det var för att de döda skulle få komma och bada bastu. Och så här berättar Kaiser Henriksson ölet, Ja det försvann från muggen. Vem som nu drack upp det. Det är inte gott att säga. Så hon lämnade det öppet. Att det kanske var andarna av de döda. Som hade varit där. Och då husbonden eller husmor. På en gård dog. Ja då fick inte bara grannarna veta om det. Man gick också runt. Bland kreaturen och hästarna. Och, och talade om att deras husbon var död. Och när de. Sedan använde redskapen på gården så sa de till redskapen att deras husbonde var död och att verktygen nu skulle ha en annan brukare. Mm. Det vanligaste skyddsmedlet mot alla onda makter verkar ha varit stålet i knivar och yxor. Precis som i resten av Sverige så har det använts mot all möjlig slags fanstyg. Men Värmlandsfinnarna de trodde dessutom att man kunde mota vädrets makter med stål. Och så här berättade Viktor Olsson i Östmarksocken. När man skulle mota regn skulle man rista med kniven mot molnen och för att inte vädrets master skulle ta herrschan skulle man kasta kniven över härsan. Och när som det var blåst och man hade en härsa i skogen och när man skulle skydda taket mot blåsten så att blåsten inte skulle riva sönder det, då skulle man kasta yxan över det. Mm. Ja, det finns mycket mer som man kan berätta om den finska folktron. Till exempel riterna kring svedjebruket och den magiska läkekonsten. Bokens titel är än en gång Matti Mörtbergs värmlandsfinska uppteckningar och den kom ut 2011. Vi har fått en fråga från Bodil Vedberg som skriver om sin morfar som inte trodde på något övernaturligt som hon skriver. Det fanns inga spökerier och inga häxor och därmed basta. Ändå berättade han att en gång i sina yrkesverksamma dagar så skulle han laga en skorsten på ett hus. I anslutning till skorstenen fanns ett aktivt getingbo. När morfar påtalade detta till en äldre mannen som ägde huset sa han åt morfar att ändå klättra upp. Medan morfar klättrade där på stegen började mannen läsa för sig själv och getingarna blev som frusna i sin bana och morfar kunde laga skorstenen. När han klättrade ner igen slutade gubben att läsa av ja, vad det nu var han faktiskt hade läst. Det lustiga med det här tycker då Bodel Vedberg det var ju det att han menar ju att han inte trodde på något övernaturligt morfar men det verkar som det var ganska självklart det här med att det fanns kloka gubbar och gummor. Mm. I Norrland har uttrycket för att få getingar att sluta surra och att de inte ska sticka en, utan vara stilla. Det har varit att man kunde stä getingar, få dem att stanna upp och vara stilla. Precis som konsten att stilla blod eh, kallas att stä blod. Och många som har berättat om det har menat att det är inte är något övernaturligt i det, att det är en vetenskap som somliga behärskar. Antingen de läser något tyst för sig själva eller bara använder sin tankekraft. Och det visar sig att Matti Murtberg som vi talade om tidigare, han har en upptäckning om den här speciella konsten. Mm, där borta i alla kuller var det förr en kvinna som hette Gertrud. Hon ställde sig gränslig över ett getenbo och drog upp kjolarna så att det skulle komma åt bättre, men de stack inte. Och en skogvaktare som bodde i uppegården ropade en gång till Gertrud. Han höll på att slå ängen. Kom hit det där fåglarna håller på att ta kår på mig. Och Gertrud gick dit och ställde sig gränslig över getning mot. Men hon stack henne inte. Men jag kom med att fråga henne vad hon sa åt dem. Då sa hon något och den här gubben brukade sticka sin hand in i ett getingbo och sen getingarna hade satt sig på handen skakade han bort dem och de stack honom inte, brydde sig inte om att sticka och nu läste han någonting för dem Geting lilla fågel, stick din gadd i ett gömsle och dina klor i klippan och stick stenar och stubbar men stick inte mig och det här var ju då en översättning från finskan så att eh... Det som lästes det är inte alls så här utan säkert eh, med rim och sånt som inte har bevarats i översättningen. Den svenska getingbönen, den vanligaste formen av den, den går ju så här. Geting, geting spik av satan är du kommen och honom är du lik. Stick i sten men inte i ben. Stick i backe men inte i nacke. Stick i mull men inte i hull Sticker du mig så faller du död om kull Den där förstår jag att du använder rätt ofta Eftersom ja, ja, du, du drog den utan till nu Ja då, ja. Jag, jag har använt den vid flera tillfällen Och den funkar Bra Ska vi ta dagens sista fråga då, Som kommer från Stefan Limberg Som vill höra om seden med signandet Av åkrar med konguden i Västgötland. Ja, konguden i Vånga, den finns på Länsmuseet i Skara och är en av museets klönoder, en ovanligt vacker snidad trädskulptur från 1200-talets mitt. Och eh, den här figuren är barfota och håller i en bok och trampar på en liggande figur. Näsan och en arm är borta. Och det har kommit flera olika förslag på vem det här... Konguden föreställer. Ganska säkert är det aposteln Petrus. Och eh, i katolsk tid så bar man helgonbilder i procession runt åkrarna. Det förekommer allt jämt i katolska länder. Men eh, i Sverige så finns det då ett par exempel på att den här medeltida seden överlevde långt in i nyare tid. I Edestad i Blekinge så är det ett krucifix från 1300-talet som bönderna eh, tog och eh, vandrade runt åkrarna med. Och Bönderna i Vånga de, eh, hade först då, eh, en gemensam procession men eh, sen förbjöds det där av prästerskapet och eh, skulle säkert ha, ha upphört om inte några enskilda bönder som hade en väldigt stark tro på den här helgonbildens inverkan, de smugg in i kyrkan och hämtade det som de kallade för konguden och det gjorde de tidigt i soluppgången. Och eh, Det finns en sägenbildning kring den här eh, helgonfiguren som kallades för kongud. Och det var att vid något tillfälle så eh, blev det alltså en väldigt dålig skörd eh, trots att de hade då lånat den här helgonfiguren och gått runt åkrarna. Och då eh, la de eh, den här figuren på jorden och klodden och sa tycker du detta är havre? För då hade liksom havreskörden slagit slint. Men det här är knappast eh, annat än just sägenbildning, historier. Men är man intresserad av det här då ska man låna Västergötlands tidskrift. Från 1980 84 dubbelnummer. För där har konsthistorikern Jan Svanberg skrivit om konguden i många. Hör av er till oss om ni har frågor om gamla och nya traditioner. Och skriv då till lyssna 1 Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.